Це саме повинно бути і в інших світах. Срібна чечевиця, як і раніше, непорушно лежала на рудому пагорбі. Чорнів отвір люка. Славко на мить затримався біля входу. Може спробувати розшукати Ліну на цьому кораблі, адже він слухає команди і літає швидко, аби тільки зуміти спочатку туди, де потвора схопила Ліну, а потім хлопець скочив до коридору. Люк безшумно зачинився. Славко добрався до керівної рубки сів у крісло. І знову розтанули стіни, стали прозорими. Байдуже пливли багряні хмарини в далекому небі, хиталися в долині примарні дерева. «Що ж діяти?» «Що робити?» – прошепотів Славко. «Де шукати її?» «Яка дія потрібна?» Пролунав поряд спокійний монотонний голос. Славко сахнувся від несподіванки і злякано озирнувся. Хто це? пробормотів він. Невже й мовчуваєць? Це я, пролунала діловита відповідь. Славко ще більше здивувався, але острах минув. Він відзначив, що звук ішов десь з гори. Певно, то був голос якогось робота або. «Кібермашини, але звідки він знає земну мову?» «Хто ти?» – несмілого запитав хлопець. «Друг», – карбуючи слова, пролунало згори. «Я приніс тебе іще одну істоту на цю планету!» Славко зрадів. «Отже, це керівний робот корабля. Він розуміє мову. Можна з ним порадитися?» Хвилюючись, хлопець сказав, уже вірячи в чудо, «Ми вийшли, шукали їжі та води». Ліна торкнулася куща, він виявився хижаком, який захопив її і поніс. «Я не знаю, де вона, що з нею, треба розшукати її». «Хто така Ліна?» – поцікався робот. «Подруга моя, та що летіла зі мною». «Зрозумів». Друга істота ще не вернулася на корабель. Так-так. Чи можна знайти її? Можна. То прошу хутіше, що мені робити? Сиди спокійно і жди. Прозорі стіни корабля знову затуманилися, стали непроникно білими. Потім на них засяяли вогнисті розмовіті смуги, вони спліталися в густу сітку. З тих мерехтінь, виникли образи марсіанських краєвидів. Дерева, горби, кратери, цирки, ямки, глибокі урвища та долини, вузькі джерела, що струменіли поміж шагарями. Краєвиди колейдоскопічно мінялися, погляд екранів заглиблювався все далі й далі. Ось з'явився перед Славком густий гай блакитних дерев. Серед них багато кущів з кривавими квітами. Вони купчаться біля високої скелі, плавають у повітрі. На скелі підвішені якісь гігантські, блискучі кокони. Кущі з червоними квітами старанно снували ще один кокон, привішуючи його до скелі. «Паразитна форма життя!» – сказав робот. «Нижча еволюція! Живе поїдає живе! Запаси біологічного матеріалу!» «Це вона!» З жахом скрикнув Славко, вдивляючись у цей останній кокон. «Вони її вб'ють!» «Летимо туди!» – спокійно сказав голос. Швидше, – зітхнув тремтячим голосом Славко, – скоріше, бо буде пізно! Видіння далекої долини зникло. Стіни знову стали прозорими. Поверхня планети колихнулася, почала віддалятися. Славко побачив, як блискавично пропливали під кораблем пустелі Марса, подзьобані кратерами та мізерні зарості. Десь недалеко заблищали серед пісків шпилі дивних будівель руїни концентричних стін. «Сліди діяльності розумних істот», – сказав голос. «Було високе життя, тепер перерва еволюції». «То що? Марсіан нема?» – сумно запитав Славко. «Вони загинули?» «Ні, є. Але їх мало. Планета холодна. Мало енергії від Сонця. Вони шукають нових шляхів розвитку».